Заходить сонце в зелені очі, сідає вітер на гострій вії. Я так багато сказати хочу, але боюся, але не вмію.